Adlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott. Fellebbezésnek helye nincs. <Szorítanás> Ma Mi az indoklás? Igazságos eljárást követelek! Na ezt nem! <Szorítanás> Széső közép. Minden eljárás igazságos, minden ítélet méltányos. És most egy kicsit más vizekre próbálunk evezni. Vagy ugyanazokra a vizekre, de másik csónakban. De más hajóban. Ez a csónak, ez Kurt a megsértett, szerencsére megsértett ígéretének a, a bárkája, mivel hogy ő azt ígérte már valami tíz évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy ő soha többé nem ír. Tehát nem ír semmit már. Nagyon öreg, és ő a maga részéről, most már a maga részéről csak így szemlélődni akar a nyírfák tövében, és nem, nem ő, ő, ő így kiírta azt, amit ő ki akart írni a maga részéről. Egyébként ebben egy szép keretes szerkezetet adott volna az életűvének, mert nagyon sokáig pedig gyakorlatilag a Szalon Irodalmas soha nem tud bekerülni. Hát mind, hát el, talán mindmáig nem. Volt, hát, de a már talán. Új, hát azért ma, ma tényleg a nagy ágyúk között van. Tehát Ha lehet bestseller amerikai írót mondani, akkor ő, ő abszolút benne van a top háromba. De sokáig egyáltalán ha nem foglalkoztak vele, nem vették komolyan, sőt, hát az volt a nagy a Az volt a nagy ká. Amikor már egyáltalán megjelent, tehát az már neki egy nagy eredmény volt. Hát addig ő fanzinokba íro írogathatott, aztán annyi. ilyen, ilyen, ilyen folyóiratokban, ilyen, semmik, ilyen, ilyen semmi magazinokba írogatott egyébként. Hát igen, ami, amikben amikbe ilyen, de ilyen ráadásul ilyen pornó újságokba is írt, vagy mit tudom én, ilyenekben, mint a Playboy. Hát hát ilyenek. A persze. Persze. Hát a Playboynak egyébként régen hihetetlen ami arculata volt, mert a, play, a, a Hefner az komoly energiákat rakott ebbe bele ahogy egyébként a jazz arca is hihetetlenül korrekt volt a Playboynak. Na mindegy a lényeg a lényeg, hogy ez, a, ez egy szép keretes szerkezet lett volna, de azt gondolom, hogy a Vonnegut vagy vonegut, akinek éppen tetszik, megírta maga teljesség feléjét, tehát megírta az ő, ő morális életfilozófiai, társadalomfilozófiai összegzését, maga füves könyvét. Maga füves könyvét, a maga zanzáját, a maga nektárját, amit az olvasóknak szán. Igen, igen, 82 éves Vonnegut a hazatlan ember című kötetben foglalja össze mindazt, ami így lera rakódott benne a hallgatás évei alatt, meg ami így az életéből visszamaradt. Hát egy kicsit olyan, mint, a, mint az őszikék kék aranynál, az aranyéletműben. Tehát egy hosszú hallgatás szakít meg ezzel. És akkor ebből idéznék, csak azért, hogy lássátok, hogy, hogy van a csávónak önkritikai érzéke is, hogy Amerika, mert hogy ő, ő ugyebár egy amerikai író, még nem elveszett teljesen. Tehát léteznek azok a vélemények, amelyekre építeni lehet. Sok-sok évvel ezelőtt annyira naív voltam, írja vonegut, hogy még lehetségesnek tartottam, hogy azzá a humánus és észszerű Amerikává válhatunk, amiről nemzedékem oly sok tagja álmodozott. Ilyen Amerikáról álmodoztunk a gazdasági világválság idején, amikor nem volt munka. Aztán harcoltunk, és sokszor meghaltunk ezért az álomért a második világháborúban, amikor nem volt béke. Ma már azonban tudom, hogy szarnyi esély sincs arra, hogy Amerika humánus és észszerű legyen. A hatalom ugyanis megront minket, a totális hatalom pedig totálisan ront meg minket. Az ember olyan csimpánz, aki segrészeg lesz a hatalomtól. Azt állítom, hogy a vezetőink a hatalomtól megrészegült csimpánzok. Ezzel, ha ezt mondom, alásom a közelkeleten harcoló és meghaló katonáink muráját. Az ő murájukat már most szafatokra lőtték, mint oly sok holtestet. Úgy bánnak velük, ahogy velem sohasem mint ólomkatonákkal, amiket egy gazdag kölyök kapott karácsonyra. Talán egyrészt ragadjunk ki ebből amellett, hogy annyira egyértelmű a fő üzenete, de egy ilyen kis mellékszálat, ami azért finoman utal az amerikai cenzúrára. A, egyébként később utal nem ennyire finoman is. Hát ugye, hogyha ő kifejti az ellenérzéseit és a morális fenntartásait egy igazságtalan háború kapcsán, akkor ő aláása az amerikai katonáknak a moráját, és ilyen módon a hazájával ellen kommunikál, gyakorlatilag e, e, hazaáruló ebből az aspektusból is. Hát ott, tőszor... hát ott van jó példa ide ne aragulj, de pont ide illeszkedik, Sophie Scholl. Sophie Scholl, aki a náci Németországban egy százszázalékosan német, német vérvonallal rendelkezett, tehát semmi, semmi zsidó, semmi kommunista kapcsolat, de tényleg semmi. Ő egyszerűen csak egy diáklány volt, aki a maga részéről nagyon-nagyon rossz szemmel nézte, hogy a vőlegényét elvitték az orosz frontra, nagyon aggódott érte, és azt látta, hogy az orosz fronton csak hullanak, csak hullanak a katonák, az orosz front pedig egyre közelebb kerül Berlinhez, és azt látta, hogy ez a háború el fog veszni, és azt látta, hogy Hitler kész odadobni a nemzet abba a húsdarálóba, amelyből semmi más nem kerül ki, csak vér és cafrangok. És Sophie Scholl írt egy csomó, megterjesztette egy csomó röplapot annak érdekében, hogy, hogy Németország szálljon ki a háborúból, mert ez a háború el fogja pusztítani Németországot. Pusztán ennyit. Amikor ezeket a röplapokat elfogták, Sophie Schollt bebörtönözték, kitették egy koncepciós pernek, majd pedig kivégezték. De nem csak őt, hanem az ő testvérét Hans Schollt is. Akinek szintén sem Zsidó származása, sem kommunista kapcsolatai sem semmi egyéb, nem volt, tehát ők németek voltak, akik felemelték a szavukat, politikai véleményt formáltak, őket hazaárulásért és védelő kivégezték. Na most, Amerikában úgy tűnik, út úgy, úgy érzékeli, hogy megvan ez a hangulat. Tehát, hogyha neked az, a, neked az az érzésed, vagy az a benyomásod, hogy az Amerikai Egyesült Államok politikája nem szolgálja az Egyesült Államokban élő embereknek az érdekeit, hanem egy szűk politikai elitnek a gazdasági érdekeit szolgálja, és egy húsdarálóba küldett csomó embert, egy csomó szegény embert azért, hogy, hogy, hogy, hogy a gazdagok még gazdagabbak legyenek. Vagy, hogy amerika birodalmi ö, törekvései végre érvényt vagy akár egy, egy kampányok bedőlve a demokrácia terjesztésének szent ügye jó, de Igen, Igen, de hát ez már csak egy kampány, tehát ez, csak, ez pusztán csak egy hivatkozás. Tehát ha valaki ezt szóvá teszi, akkor ő véderült bomlaszt és hazát árul. Tehát, hogy erről, erről van szó. Nagyon-nagyon hasonló ahhoz a náci eljáráshoz, meg ahhoz a náci retorikához, amellyel elpusztították Sofie és Hans de könyörgöm, jó, de tényleg olyan szinten nevetséges, tehát, hogy uh, Sofie ügyéhez hasonlítani azt, hogy, uh, hogy van egy író, aki teljesen szabadon, nem ez egy, nyugodtan... Nem, ez csak nyugod, nyugodtan uh, ne, nem, nem csak egy retorika. nem csak egy Fölhozza ezt a retorikát. Az... Uh, az uh, a náci Németországban ez nem retorika volt, hanem bírósági eljárás és végén golyó és halálbüntetés a végén. Az, hogy Amerikában, az Egyesült Államokban, amikor elhangzik egy ilyen vélemény, egy másik Voneg úthoz hasonló 83 éves ember, aki máshogy gondolja azt, hogy mi ilyenkor elkölcsös, és leírja azt egy ugyanilyen könyvvel, amit aztán elad nagyon sok pénzért. Leírja azt, hogy szerinte ez nem korrekt hozzáállás, mert ilyenkor az értelmiségnek az a feladata, hogy, hogy összeálljon, a választási kampány legyen mondjuk az az időszak, amikor erről beszélünk. Ne, ne most kezdjük ki módon a hátországban a, mit tudom én, a, a, a morális a háborúnak, akkor én azt gondolom, hogy ő sem él mással, mint vonegút a véleménynyilvánítás szabadságával, és az amerikai Egyesült Államoknak van egy alkotmánya, ami ezt mind Vonnegutnak, mind azoknak, akik nem értenek vele egyet, biztosítja. És ezek után a harmadik birodalmat idehozni, és hát most önmagában mondjuk persze a felvetés, tehát hogy a felvezetés az volt a felvezetés ennek az egész vonegutos írománynak, hogy hát arany őszikéje, Vörös Sándor teljesség felé az élet kérdése való ugye elmélkedés, majd, majd ezt az embert, ami szerintem mondjuk ez alapján a részlet utána elég erős túlzásnak tűnik a szemembe, majd utána ezt az embert mint valami mártért mutatjátok fel, aki, akit éppen most akarnak megfeszíteni az Egyesült, az egyesült, az egyesült Államokban. Egyesült államokban. Érvényesített a... retorikára utal, amely retorika szerint, aki kritizál Törvény, az Egyesült Törvények, Államok külpolitikáját. Az Egyesült Államokban nem retorika van érvényesítve, hanem jogszabályok. Egy jogállam, egy jogállam és mondjuk egy diktatúra között ez a a jogállam és egy diktatúra között az a különbség, hogy nem tart fogva koncentrációs táborokban, embereket eljárás, ö, olyan eljárás alá vonva, amelyben nincsen ügyvéd, amelyben nincsen nyilvánosság, nem zár embereket börtönbe, csak és kizárólag azért, mert ő szerinte terrorizmussal gyanúsíthatóak. Tehát konkrétan, hogyha már a demokrácia, meg a, meg a terrorizmus, meg a terror, meg a, a, a diktatúrák és a demokráciák közötti különbségeket tárgyaljuk. Tehát, hogyha már ugye itt azt tartunk. tudod, hogy most már ez is megváltozott, ugye az tudod, hogy amiről te és amire hivatkozolag van a i támaszponton való valóban uh, uh... Minden tekintetben felháborító eljárás az megváltozott, uh -huh. hiszen az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága ilyen értelmű döntést hozott. Beszélünk Nőm, a kelet-európai de... táborokról, amelyeknek létezését sem igazán. amik Igen, ismeri el az Egyesült Államok. Csak, csak, csak egyirányú fogolymozgások vannak, igen. Egyirányú fogolymozgások vannak. Már csak a társadalmi Tehát teli repülők érkeznek, és üres repülők távoznak, de a táborok ilyeneken ismertek jó, hát ez, ez igazából az államok által, államok hatóságai állam, és által. És államok hatóságai cáfolják ugyanezeknek a repülőknek a tényét, és, és a táboroknak a tényét, tehát hogy egyrésztről elfogadod azt, amit uh, Ami az Dick, Cheney, az áll... Dick Cheney mond soha. Nem csak Dick Cheney mond, hanem a román, a magyar, a nem tudom én hány országnak a külügyminisztériuma, akiket, akiket megvádoltak ezzel. De, de, de tényleg, tehát, hogy én, én tényleg nem értem, hogyha, hogyha az amerikai Egyesült Államok politikáját kell bírálni, akkor, akkor bíráljuk az Amerikai Egyesült Államok politikáját. Őszikék című vers sorozat kapcsán, meg, meg viszont ne, ne, ne, ne kezdjük el ezt a témát ide citálni, és, és és az Amerikai Egyesült Államok és a harmadik birodalom között bármifajta párhuzamot, bármifajta hol, hol, párhuzamot ugyan, vonni két oknál fogva, mert egyrésztről sértő az Amerikai Egyesült Államokra nézve, méltán sértő az Amerikai Egyesült Államokra nézve, másrészt, másrészt meg méltán sértő mindazoknak uh, ra nézve, akik most mondjuk éltek a harmadik birodalomba is, megélték a diktatúrát, és, és mondjuk elpusztították őket. Sértő például az általad... De azokra nézve... Sz de, amit meg te csinálsz, amit meg te előadsz... nézve. Ja, a, a, Szofi és Hans Sora Hát amit meg az sértő azokra nézve, akik Vantanamon küzdködnek, szenvednek az életükért nap, mint nap. Igen. Az sértő azoknak a, azokra nézve, akiket elpusztítanak a húsdarálóba, küldenek Irakban és Afganisztánban. Amit meg hogy, hogy mennyiben sértő? Annyiban, amennyiben te azt mondod, hogy ez egy demokrácia, ahol ővelük velük ezt teszik. Tehát te mosod annak a rendszernek, annak a, annak a szerintem abszolút a jogállamisággal minden tekintetben szembe menő rendszernek. A szennyesét, amely őket elpusztítja, amely őket bedarálja, amely az ő jogaikra fittyethány, amely őket kínozza... Jó, Ennyi. Próbáljuk meg megérteni ezt a vonagut cikket, ha már ide citáltuk. Hát először is nem gondolom, hogy bárki be tudná vonagutot Mártinnak állítani, főleg nehéz ezt egy beszelleríróval megtenni, aki. aki... Valószínűleg elég szép Már erre volt próbálkozás búcsú. Hát nem az én részemről, de, de, és nem is hiszem, hogy a Robi részéről, de mindegy, szerintem ez egy félreértés a részedről. A mit szemléletről beszéltünk alapjába véve, és nem a sajtószabadságnak a korlátozásáról, ez megint csak elég vicces lenne egy amerikai bestseller írót olvasva arról beszélni, hogy Amerikában hol is tart a véleményve szólásnak a szabadsága lévén, hogy éppen őt olvassuk. Ami a valódi kérdés az az, hogy az a szemlélet viszont, ami viszont nem most kezdődött, hanem ez már a, a vietnámi háború kapcsán, hogy az, aki bármilyen morális megfontolásból egy háborút kritizál, akár jogosan vagy jogtalanul, az hazaáruló vagy hazaárulóhoz közeli dolgot csinál, és hogy ezzel ellen ki kell a vonegút. Én erre a kis finom mellékszára hívtam kizárólag fel a figyelmet, az szerintem elég sérelmes már, és azért érdemes erre fejvni a figyelmet, mert akkor, amikor Magyarország elég... Elég komplex és eléggé ö, problémás külpolitikát, külpolitikát ö, ö, csinál, akkor szerintem nálunk is fel, meg fognak ezek a hangok jelenni, és érdemes erről egy picit beszélni, hogy a társadalomnak adjunk egyfajta immunitást ezzel de, a retorikával igazad, szemben. De, de, de ez tök igaz, tehát tényleg, hogy, hogy az valóban nem állapod, hogy embereket lehazaárulozni azért, mert más a véleményük, hogy, hogy mert, mert, mert szerintük másként kéne az országot vezetni. Ez, ez tök normális dolog, nem csak háború vagy béke kérdésében, hanem úgy általában bármilyen kérdésben, tehát, hogy a politikai vitáknál a hazárlózás az, az egy ilyen megdönthetetlen minősítés legyen. Ez, ez teljesen rendben van, ezzel, ezzel ellen fel kell szólalni, de hát az ellen is szólaljunk, már könyörgöm, hogyha a náci német hasonlítjuk az Egyesült Államokat. Van erről véleményetek? 22 34 88 1 vagy 06 30 30, 30 88 1. Kultúra és kritika ami tudomány, művészet és sport keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan, mert a kultúra szereplői ezt értemlik. SMS-ek. Az USA sosem volt jogállamírja Gyuszi, csak van egy szirupos alkotmánya. nem kell hasra esni. Ö, másik SMS. Ez az Andris fiú ennyire naív, vagy ez a szerepe? Ö, Andris fiú ennyire naív, és ez a szerepe. Szerintem ez a kettő így együtt igaz. Ezért ez a szerepe, mert ennyire nagy. Hát csak is ráillő, ráillő szerepet illesztenénk a, a srácra. Nem, nem szeretnénk azt a hitéből. Van egy film, Farenheit 911, Bemutatja, hogyan kovácsol politikai és anyagi tőkét a busz kormány a félelemkeltésből. Egyébként a királyi ne hét vasárnap lesz, úgyhogy nézzétek. E hét vasárnap este. Minek nevezzem azt, ha nem hazaárulónak, aki kiárusítja az országot, kérdezi Gyuszi. Nevezd így szerintem nyugodtan. Tehát az, aki fillérekért kiárusítja az országot, azt nevezd hazárulónak. Jól teszed. Vonegut több könyvét középiskolákban, kazánban égették el, mint hazafiatlan, ifjúságrontó irodalmat. Hol is volt szokás könyveket égetni? Kérdezi az SMS író. Én úgy emlékszem, hogy a harmadik birodalomban. Jó, a, a dolog azért nem pontos természetesen, mert az, hogy állampolgárok egy csoportja fel van háborodva a bizonyos irodalmi, vagy akármilyen termékeken, és ezért azokat szépen felgyújtja az egy dolog. De megint más dolog, hogyha az államnak a, van egy állami cenzurázás, aminek aminek részeként fognak könyveket és mágiára vetnek. Szóval a két dolog azért nem ugyanaz. És betörnek a könyvtárakba, meg az könyvesboltokba, és onnét tépik ki, és viszik az utcára. Tehát azért na, nagy különbség, amikor az ember a magántulajdonát bármilyen módon megsemmisíti, vagy elégeti, akár tiltakozás gyaránt, az, az egy jogállamban, egy demokráciában tök normális és bevet forma, és megint más, amikor az állam így demonstrálja, hogy milyen gondolatokkal ő nem ért az, az, az az az pár... Nem pontosan ebben az esetben nem pontosan arról van szó, hogy emberek elégették a saját könyveiket, hanem arról van szó, hogy iskolákban demonstratíve, kollektíve elégették a vonegútkönyveket. Ez azt jelenti, hogy az iskolának a tulajdonában lévő Vonegut könyveket, hogy az iskolában az iskola tanuló számára a vonegút ne legyen hozzáférhető, mivel vonegút az egy ifjúság romboló irodalom. Nem az történt, hogy az iskola azt mondta, hogy mindenki égessel a saját vonegútkönyvét otthon, hanem hogy rende, hogy Raktak egy szép nagy fákját a kosárlabdapályán, fát, mágiát a kosárlabdapályán, és arra a mágiára vetették az iskolának a vonegútkönyveit. Nos, szóval erről van szó. Robi, vegyél már vissza! az András jól beszél, Specielen elegem van az úszításból, amivel silányítod az összes műsort, ahova betolod magad. Írja Ica. Hmm, hmm. Ica, köszönjük, köszönjük az építő kritikát. Robi, hogyha vala meg fog jelenni könyved, akkor pusztán morális és közerkölcsi és közizlésbeli megfontolásokból szép nagy mágiára, fogom azokat felgyújtani, és hivatkozok a közmorára. Ha jó, de légy cíves, tedd is meg, mert onnantól kezdve igazam lesz minden, minden sorában <gül> annak amit elégetsz. Lehaza árulózlak. Ja, ja, ja. Minden nagyhatalom egyszer megbukik, írja a Nacike. Ja nem. A náciké. Jó, ez a utol... mindig bevegy gyakorlat, hogy az utolsó szó az mindig az aláírás, de néha nem. Minden nagyhatalom egyszer megbukik. Most az USA következik. Az ő módszerük más, mint a náciké. Hétköznap reggel volna ugutat eg olvasni egy kereskedelmi rádióban? Aztán azon vita... Aztán vitatkozni róla? háromon háromféle véleményt megszólaltatni? Na ezt nem! Érja Mendel Köszönjük Mendel, érezzük az iróniát. A hazárulózást egy másik gyuszi írta. Elhatárolódom, Gyuszi. <gül> Jó, hát nehéz a Gyuszi. A, a tengerén evezni az nem egyszerű dolog. vunegut felidézi a század elejének amerikai szocialistáit, mert hogy őket tartja hiteles és autentikus képviselőinek, a, a, a szocializmus eszméjének. Eugene Debstre utal, aki 1926-ban halt meg, amikor én, írja vonagut, még négy éves sem voltam, ötször indult a szocialista párt elnök jelöltjeként. 1912-ben 900 ezer szavazatot szerzett, ami az összes szavazat mintegy 6%-a volt, ha egyáltalán el tudnak képzelni egy ilyen arányt. A kampánya során ezt mondta: Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Amikor reggel kakasszóra kipattanak az ágyból, valahogy nem szeretnék azt mondani, ugye? Amíg létezik alsóbb néposztály, hozzá tartozom, Amíg létezik bűnöző népréteg, hozzá tartozom, Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Vagy mit szólnának Jézus hegyi beszédéhez is a boldogságokhoz? Boldogok a szelídek, mert tövék lesz a föld. Boldogok az írgalmasok, mert majd nekik is írgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. És így tovább. Nem épp a republikánusok programja, írja vonegut. Nem épp George W. Bush Dick Cheney vagy Donald Rumsfeld szövege. Nem tudom miért, de a legharsányabb keresztények sosem beszélnek a boldogságokról. Viszont gyakran könnyes szemmel követelik, hogy a középületekben függesszék ki a tíz parancsolatot. Ami persze Mózesé és nem Jézusé. Még egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat függesszik ki bárhová. A boldogok az írgalmasokat a megben. A boldogok a békességben élőket a pentagonban? Ugyan már. Ezért van az, írja Vonegut, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított felhőkből áll. Ez a törvény, ez az Egyesült Államok alkotmánya. Én a magam részéről úgy érzem, hogy az országunkat, melynek alkotmányáért egy igazságos háborúban harcoltam, utalvoneg a uta II. világháborúra, ahol szolgált, akár a marslakók és a hullarablók is megszállhatták volna. Néha azt kívánom, bár csak így lenne. Ehelyett az történt, hogy a néma filmek legbújtább zsaróira emlékeztető putcsal ragadták el tőlünk, mármint a hatalmat az Egyesült Államokban. Ha valakit PS-nek nevezünk, akkor ugyanolyan tökéletesen elfogadható diagnózist adunk, mintha azt mondanánk, hogy vakbélgyulladása vagy lábgombája van. A PS az a pszichopata személyisége. A pszichopata személyiség, tehát egy kortünetről, egy betegségről beszélünk. A pszichopata személyiségekről szóló klasszikus irodalom, dr. Harvey Chekley az épelmélyűség maszkia című Dr. Checkley a Georgia Orvosi Egyetem klinikai pszichiátria professzora volt, és 41ben adta ki híres könyvét. Olvassák el. Vannak, akik süketnek születnek, vannak, akik vaknak, stb. Ez a könyv azokról a vele születetten szellemi fogyatékos emberekről szól, akik az egész országot és a bolygó számos egyéb részét teljesen megbolondítják. Itt a politikai elitről beszél. Ezek az emberek lelkiismeret nélkül születtek, és egyszer csak olyan helyzetbe kerültek, hogy bármit megtehetnek. A PSZ-ek szalonképesek, pontosan tudják, milyen szenvedést okoznak tetteikkel másoknak, de egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem is képesek foglalkozni vele, ugyanis elmebetegek. Hiányzik egy kerekük. És van ez szindróma, mely jellemzőbb az Enron, a Worldcom és a, és a világ további számos vezetőjére, akik tönkretették alkalmazottaikat, befektetőiket és az országot, miközben meggazdagodtak, és akik ennek ellenére is olyan makulátlannak érzik magukat, mint a ma született bárány. Szemük sem rebben arra, hogy ki mit mond, vagy, vagy nekik, vagy róluk. És fenntartanak egy háborút, ami a milliómosokból milliárdosokat, és a milliárdosokból trilliárdosokat csinál. Ővék a tévé, és ők pénzeli George Busht és nem azért, mert ellenzi a melegek házasságkötését. kötését. Olyan sok szívtelen ö, ö, pszichopata személyiség van most pozíciókban, a szövetségi kormányban, mintha vezetők lennének, és nem pedig betegek. Átvették az irányítást. Átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását, úgyhogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Intellektuális kalandozások Wittgenstein adott műveivel és Thomas Mann ismeretlen novelláival. Na nem! Közérdekűek vagyunk, és közérdeklődésre tartunk számat. Hogy állunk a közérdeklődésre, Robi? út humanista és baloldali, mint Jézus, írja az SMS író. Szervusztok! Tömören! Az átkosban nyaltuk az USA hátsóját. Elnézve Nagaszakit, hiroshima Koreát, most a németek seggét nyaljuk. Változnak az idők, írja német. Hú, hú, hú, de egy kemény SMS. Szóval van itt ez az SMS, ami arról szól, amit Tica ír, és arról szól, hogy én uszítássás irányítom az összes műsort, ahova betolom magam. Kedves Ica, én ebben a műsorba nem betoltam magam, hanem kitaláltam, tudod? Tehát ez eb, ebben a műsorban én nem betoltam magam, én ezt a műsort kiötöltem, amit te most hallgatsz, az az, az, az az én ötletem. Én gondoltam ki ezt a műsort, hogy ez ilyen legyen két kollégámmal, úgyhogy nem arról van szó, hogy volt ez a műsor, és én idejöttem és lesilányítottam erre a szintre, ez a műsor ezen a szinten született, és ezen a, amíg lesz, ezen a szinten fog állni. Itt szóval szokjál hozzá, és tekerjél le a 88-ről, ha nem tetszik. Jó, egy kicsit Vonegutnak van egy kemény kijelentése Arra vonatkozóan, hogy kétféle áldozata van a háborúnak Irakban például. Az egyik fajta áldozat az, aki a származása miatt hal meg, ezek gondolom az iraki, iraki áldozatok, a másik pedig, aki a társadalmi helyzete miatt hal meg, ezek pedig az amerikai áldozatok. Tehát konkrétan arról van szó, hogy a gazdag fehér protestánsok Amerikában lemészároltatják az arab származású muszlimokat a alacsony néposztályokhoz tartozó fekete, fekete, illetve fehér amerikaiakkal, illetve viszont. Van egy telefonálunk, kíváncsi vagyok, mi az ő véleménye. De már nincs is itt velünk. Nincs, is, nincs itt velünk. Ö, aztán van egy olyan kijelentése utnak, hogy a második világháború a gazdagokból milliomosokat csinált. Vietnám a milliómosokból milliárdosokat csinált. Irak a milliárdosokból trilliárdosokat csinált. Ezt nevezem én fejlődésnek, írja Na hát, ha visszajött, haló haló Igen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Itt kérek sort szívesen hallgatom, pláne ha többen vagytok. A Robinak a következőre reagált, amikor az András felszólította, hogy ne vonjon párhuzamot ezzel a bizonyos nővel a Náci Németországban, igaz? és erről igenis ez a véleményem. Melyik műsor... műsort csillányítottam még én ezen kívül uszítással? Meg elmondom neked a retrót. A retró nem arról szólt, hogy ott egyfolytában mindenkit megszóljunk, mert nem vicces. Ebben a műsorban még egyszer nem voneguttal azonban, nagyon szívesen hallgatlak mind a hármótokat, hanem amikor felszólítottál minket, hogy írjuk meg arról a véleményünket, amikor az Antás kikérte, hogy egy náci koncepciós dologgal összevon a demokráciában kiadható, enzlos egy példányban kiadható vonegut írományt. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Millió és egy okból, okból hasonlítom a nácikhoz. A az amerikaiakat, például a koncentrációs táboraik miatt, például a, a nevetséges indokokkal, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy kifogásokkal indított háborúik miatt, többek közt. Tehát emiatt, a, emiatt a szélsőségesen embertelen gyakorlat miatt, amit érvényesítenek a külpolitikájukban. Jó, én azt gondolom, hogy ezek a sarkos összehasonlítások amellett nagyon pontatlanok, mindenképpen megmozgatják az embereket annyiból, hogy elérik az inger küszöbet arra, hogy, hogy egyáltalán odafigyeljünk ezekre a dolgokra egyrészt, másrészt pedig ezek a sokkok, amiket ezek a sarkok és, sarkos és nem mindig csúsztatásmentes összehasonlítások tartalmaznak, ezek pontosan azt a sokkot, pontosan azt a sokkot tudják megadni, amiből az a nézőpont esetleg átmehet, hogy ne úgy tekintsünk Amerikára, ahogy ezt a Fox News kívánja. Tehát, hogy ez egy minden szempontból igazságos, a demokráciát szolgáló dolog. És erre azért van szükség, hogy egy kicsit láthassunk a dolgoknak, és az embertelenséget ilyen módon ne ismerjük el, vagy ne, ne fogadjuk el. Minden esetre egy valami biztos, hogy ezek az emberek, akik, akik a... Ezekben a hatalmas nagy, mondjuk a Világbankban, vagy a Wordcomban, vagy amiről szó volt, például az Egyesült Államok külpolitikáját intézik, az Egyesült Államok külkormányzatában vannak, ezek Von Egood szerint beteg emberek, tehát olyan személyiségek, akiknek nincsen lelkiismeretük. És ilyen emberek szerezték meg a hatalmat a, a, a föld, földbolygó sorsa felett, és ezért Von Egood szerint a földbolygó tulajdonképpen halára van ítélve, és csak az a kérdés, hogy az ember önmagával hány fajt ragad, a, a pusztulásba, vagy az egész bolygót a pusztulásba ragadja. Igazából ez útnak a, ez, ez a, fel, a felvetése. Tehát, azt állítja, hogy az történt, hogy, hogy, hogy egy olyan nem tudom én repülőn utazunk, amelyet eltérítettek az őrültek, tehát pszichopatták eltérítették a repülőt, tehát konkrétan hijacking. Ez, ez, ez van, ez, én, a, ez a szituáció. Egy néma filmben illőpúccsal, ahogy ő mondja, és hogyha most a másik Kedvenc és sokat citált uh, alkotásunkról beszélünk, a corporation-ről beszélünk, ugye mi a corporation nek a fő eleme, a fő gerince, hogy a Tőkés Társaság mivel személy, jogi személy, ezért megvizsgálja ez a film az ő személyiség jegyeit, és ezek alapján egy egyértelmű kórtünet bontakozik ki ez a pszichopata személyiségé. És hogyha ilyen módon a Tőkés Társaságokról ez, ez a diagnózis adott, akkor most nézzük meg, hogy az államhatalom. E, e, milyen arcot mutat föl. Hát van egy út számára pontosan ugyanazt a személyiség típust tudja felmutatni ez a pszichopata személyiség. És, és hogyha ezt elfogadjuk ezt a. És nem, nem arról van, van szó, hogy gonoszak. Tehát nem arról van szó, hogy mert tulajdonképpen kétféle alapvetően az erkölcsnek kétféle. Kétféle. Ö hogy is mondjam, hiányaspektusa létezik. A jó erkölcsnek. Na akkor ezt inkább így fogalmazom meg. Létezik az immoralitás, meg az amoralitás. Tehát az, az immoralitás, az azt jelenti, az, az ha valaki gonosz, ha valaki rossz. Tisztában van azzal, mit jelent jó és rossz, és ő a maga részéről a rosszat választja. Hoz egy döntést. Ilyenek a gonosz emberek. Na most, ezek az emberek nem betegek, ezek az emberek az erkölcsi skálán a negatív tartományban helyezkednek el. Na most, akikről vonegut beszél, és ami ennek a Dix Cheney-t, Donald Rumsfeldet, vagy George W. Bush-t, vagy a, akár, akár a Világbanknak a vezetőit, a, a G8-akat, stb. stb., ő arról beszél, hogy ezek az emberek, ezek nem immorálisak, hanem amorálisak. Tehát erkölcs, etika nélküliek. Nem arról beszél, hogy, hogy ők tisztában vannak az erkölcsel, csak az erkölcsi skálán ők a negatív erkölcsöt választják. Arról van szó, hogy nincsen tudomásuk erkölcsről. Nincsen lelkiismeretük. Tehát ők úgy bánnak a, a, az emberi életekkel, mint a rohatalmával. baráti beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. Ma Na, ezt nem! A kérdések jöhetnek, de a barátságot felejtsük el. Záró SMS blokk. Izrael menekültábort bombázott, több ember meg gyerek meghalt. Mi ez, ha nem közönséges hajas gyilkosság ütt Karcsi? Karcsi, holnap fogunk foglalkozni az izraeli-libanoni uh, izraeli háborúval. Lesz szó erről is. A két atombomba nem emberiség ellenes büntet? És az indiánok lemészárlása és kirablása alkotmányos és demokratikus volt, kérdezi P. Sőt, hát az utóbbi 20-30 évben az Egyesült Államok olyan mennyiségű terror hajtott végre Latin Amerikában, amiről szó sem esik és seholni nincsen szó róla az Egyesült Államok, tehát tele, tel is tele van az Egyesült Államok történelme ilyen akciókkal. A koncentrációs tábort az angolok találták fel, 902 ben a búrok elleni háborúban ez így van. Mi a címe ennek a vonegut könyvnek? A hazátlan ember a címe ennek a vonegut könyvnek. Kurt vonegut könyvéből idéztek, mi a címe, hát így van, a hazátlan ember a címe. A náci párhuzam teljesen állírja a joke, utálom az usát, még sokkal jobban, mint annak idején a Szovjetuniót.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 Na hát ennyit tesz a marketing. Holnap is itt leszünk. Vigyázzatok magatokra, addig aztán holnap beszélünk újra. Írjatok, hívjatok, a holnapi napig pedig érezzétek jól magatokat. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! A szénső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a Az intellektuális nyereséget. A szénső középosztja.